Da li dozunjung opsivanje porukama ženi koja je ide tu sa muškarcem mogućim budućim proscem. Ovo je lijepo, mogućim budućim proscem. A znači dopisuje se pa ala bereke, ako bude bude, tako? On je kandidat. A ovi kandidati što se kriju iza iza nikova i za ne znam, WhatsAppa i za Viberaj tako dalje, oni oni bi se svi ženili. A loro isto vrijeme dogovara sa 16 snji. Ponekad se može za je tako? Ne zna sa kojom priča. Spominje se da je gore negdje u krajini nešao je čovjek došao, ženi da je prosi, pa je počeo pričati da ima kuću, ne znam se toliko spratova, da ima lift, da ima, da ima, da ima, došao da je prosi. Pa kaže, šute lahorobe, kaže, ja sam ti žena bila, ja znam što imaš. On ne zna niko je više ženio, tako, svako malo ženi udaje, svako malo ženi i razvodi, ženi i razvodi, zaboravio da, da mu je to žena bila. Pa tako može biti znači i ovaj, i sa onim koji preko poruka se dopisuju. I zato ljudi koji bi se ženili, treba uzeti telefon. I njoj, i njemu. Uze čovjek telefon i je lites. Kako pa e to kako to me zanima kako. To je put i način tad da ćeš doći na pravo mjesto, na prava vrata pokucati i upitati kao muškarac, ne krijući se tamo iza nekakvih imena i priča i bajki i nakon toga godno dana jedno drugom se dopisivala i izgubila sa njim, ovaj imaš 16 sati upisanje poruka potrošla, ovaj 9 sati u čitanje poruka i nakon toga niko ništa. Pa je to problematično, to dopisivanje je problematično. I zato dopisivanje. Znači nije problem do, do, da da pošalje neku poruku. Eto ja sam tak taj taj, ja bi se ženio, budu mahnam sa njom dođi, imamo i babo, imamo i bratima, Amiđa, ima mahnam koja, mahnam sa njom budim dođi da razgovarani problem. Nikak. Dođi dan put, dva, po triputni ispon. Al to preko poruke pa jedan put, pa dva put, ovaj i, i ono što se dešava na terenu kada bi počeo pričati, ovaj ne znam, možda bi, možda bi plakali, ovaj a ujedno se se dešavalo, znači i šta ljudi radi i šta se dozvoljavaju. I to je najlekši put, znači, da čovjek upadne u haram. Jeli li dozvoljeno prostiti ženu koja je u idetu? Ovdje je pitanje, da li je dozvoljeno dopisivanje porukama ženi koja je u idetu sa muškojom mogući prostiti. Je li dozvoljeno? Prvo smo kazali, znači, šta je s ovim porukama? Poruka, kad ti pošede, poruku poslao ti atomsku bombu. Samo je ni aktivirao. I atomska bomba je pored tebe, i on ti je aktivira. To je To je poruka, znači ta dopisivanja i to što se dešava. Kažem da me nije sramota, progovorio bi, ali bolje da ne pričam. Ako je brak opozivit, znači da muž ima pravo da vrati ženu prvi, onaj razvod braka, opozivit da ima muž pravo da šta da u njemu vrati, u tom razvodu da vrati svoju suprugu, to je prvi ili drugi, nema pravo dopisivanja nikako, niti nuđenja za bravo, niti bilo šta drugo, jer ona je u propisu žene, je ovaj može vrati kad želi. Ona mu je žena i dalje. I zato mu se uljepšava, dolazi mu lijepo, kuhava mu, čisti mu, pere mu, on sa njom lijepo se ponaša, ne smije istirati iz da bude, nego biva kod njegov. Tu mu je žena. Ako je u pitanju treći razvod, ili nakon smrti muža, kad više nema pravo, ovaj ne može vrati je, a ovaj ne može šta? Može uživiti, je Tada može biti ta rijeld. Ta rijeld u arapskom jeziku je uh, i šaret, nekakav koji, signal koji šalje muškarac ženi, da bi on mogao biti potencijalni kandidat za, za ženitbu, da je prosi. Kao da joj kaže, nećete Allah ostaviti na cijedinu. Ili ti si žena koju će sigurno neko zaprositi. Ili, znači, neće mi šareti, ali da kaže, ja dok istekne taj dan, ja dolazim prvi kucan, to nema pravda. I da kaže ja te, prosim sebe ne. Nego znači pusti. To je taril, i to je dozvoljeno. Jer ona znači ne može ovaj čovjek, ako aktuelni više ako je živ, ne može vratiti, ako je mrtav svakako, može znači nakon ili nakon isteka, znači nakon isteka, idaka može ženiti, a u toku ideta može može znači šta slati signale, ovaj nekakve ovaj poruke s kojim se možda moglo razumijeti da bi on mogao šta, ne čime, telefonom, misim to mislio nego znači da, da je nečim na govijesti ovaj, ovaj da je nečim na govijesti ovaj, jeli, preko nekakve žene kaže on je rekao, pričala ja sa njim, to mi je rođak i on rekao da si ti žena koju bi ovaj dobar vjednik musliman poželio sebi za suprugu time već šta ali nije rekao za sebe ja nego je znači, tako da nema u tome znači. i to je bilo poznato kod Selefa kod Selefa je bilo, kod, kod imama Tabareja u njegovom tefsiru ima predanje da je žena kod Selefa, da je vraćala sa dženaze muža i da je rekao, jedan kaže, od prisutni usput nakon pored nje prošao, kaže, ja li, Fatima, ovaj, ti si žena koju Allah neće ostati na cijedilu. Odbog se vraćala sa dženaze. Kaže mu, kaže, pretekli su te. Pretekli su te. Ma neko znači brži. Jer kod Selefa nikada nije bilo pitanje, ovaj, da se iskupljala Sergija za Udovicu to nije bilo poznato nikada da se je skupljala Sergija za udovicu jer ona je htjela da je mogla upasti u stadi li stati udovice da je neko ne zaprosi međutim danas se vrijeme promijenilo tako zbog ovaj pitanja problematike ovaj poligamije višeženstva i svih problema koji nastupaju u tom pogledu je se došli smo svega toga pa ovaj žena ostane po 10 po 15 po 20 godina neudate nakon što muž preseli ili